MULȚUMIT Microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții urând un bun venit tuturor ascultătorilor acestei emisiuni. În următoarele 30 de minute, cu ajutorul lui Dumnezeu și datorită bunăvoinței dumneavoastră a celor care v-ați luat timp să ne ascultați, ne vom bucura de vestea cea bună a cuvântului lui Dumnezeu sub forma unui mănânc de cugeteri și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos.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 Lecțiunea de zi G030 și 4 se va începe cu prilejul unei meditații asupra textului de la Epistola lui Pavel către Galaten, capitolul 4, versetul 20. Mai înainte de aceasta însă, haideți să citim o mică istorisire. Citeam că cineva a povestit cum a sunat la ușa unei femei în vârstă de peste 80 de ani. Deoarece femeia întârzia să răspundă, omul acela a crezut că i s-a întâmplat ceva. În cele din urmă, ea a venit și și-a cerut scuze că a răspuns așa de târziu, spunând, când sunai, eram în China și voiam să-mi termin mai întâi treaba acolo. Omul s-a uitat cu atenție. Gândea că femeia chiar și-a pierdut puterea de judecată și vorbește deja în vânt. Dar femeia era perfect lucidă și a continuat. Fiul meu, eu fac în fiecare dimineață un tur în jurul lumii, și îi vizitez pe credincioșii din Asia și din Europa, pe misionarii din China, din Africa și din Japonia. Îi vizitez pe toți și mă întâlnesc cu ei la scaunul îndurărilor. Aceasta însemna că femeia se ruga. Iată o frumoasă și utilă lucrare pentru fiecare dintre noi. Dintre toate căile puterii spirituale, calea rugăciunii este cea mai puternică în toate lucrurile. Să nu neglijăm acest mare izvor de binecuvântare. Iată un prilej bun de a ne cerceta pe noi înșine. Cu ce ne sculăm noi dimineața în gând? Pe ce punem mai întâi mâna? Pe un ziar? Deschidem mai întâi televizorul? Deschidem aparatul de radio? Sau deschidem scriptura? Unde ne postăm noi mai repede? În fața televizorului? În fața postului de radio sau pe genunchi, mijlocind înaintea lui Dumnezeu, cerând sfat și călăuzire de la el. Un adevărat credincios, prima dată se întâlnește cu Dumnezeul lui în dimineața zilei, mulțumindu-i pentru noaptea de care s-a bucurat de odihnă și cerând sfat și călăuzire pentru Ziua care îi stă în față, mijlocind apoi pentru toți lucrătorii Domnului de pe întreg pământul în anumite țări fiecare, așa cum credincioasă aceasta avea pe inimă cele câteva țări pe care le-a enumerat. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai lăsat calea rugăciunii să putem mijloci pentru toți cei pe care i-ai chemat la lucrare, și în felul acesta să devenim și noi lucrători împreună cu tine. Cercetează-ne, te rugăm de-a lungul ascultării acestui mesaj cu privire la îndatorirea aceasta deosebit de mare și cinste și mai mare de a lucra împreună cu tine prin rugăciune pentru slava ta și fericirea noastră. Amin. Din Maria zi, El te va -nvinui. Nimeni nu mi-a ascuns despre iti. propindu ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 20 de la Galaten capitolul 4, pe care însă îl vom citi în legătură cu versetul precedent, versetul 19, în vederea întregirii înțelesului. Copilașii mei, suspină aici apostolul Pavel, pentru care iarăși simt durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. O, cum aș vrea să fiu acum față de voi? Și să-mi schimb glasul căci nu știu ce să mai cred Un proverb japonez spune Este mai bine să vezi o singură dată decât să auzi de o sută de ori Căci oricât de bun ar fi auzul Tot nu poate pătrunde până la adevăr așa cum poate pătrunde văzul Când te călăuzești numai după auz Ajungi la încredințări false și despre tine și despre alții Dreptul Iov, atâta timp cât s-a călăuzit după auz, avea păreri înalte despre el, cum citim la Iov, capitolul 27, cu versetul 6, când însă a ajuns să vadă și a schimbat părerea și spune el la capitolul 42, versetele 5 și 6, Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Vreau să fac aici o mică paranteză. Când facem deosebirea între văz și auz, nu avem în vedere neapărat ochii aceștia ai trupului, pentru că atunci Dumnezeu ar fi fost nedrept când a îngăduit pentru unii oameni să nu aibă lumina aceasta pământească. Deci este vorba despre al vedea pe Dumnezeu cu ochii Duhului Ceea ce face diferența despre care vorbește Iov în textul citat. Cu toate că Marele Pavel auzise despre întoarcerea galatenilor de la Har înspre lege, de la Hristos spre forme, totuși nu voia să dea crezare 100, la ci doar să fie de față, să stea de vorbă gură către gură cu ei, să-i mângâie cu privirile, cu lacrimile lui și așa să-i convingă. Sau, dacă nu-i putea convinge, cel puțin să plângă. Teodoreta Alcirului, care a trăit pe la secolul IV, tâlcuind aceste versete, spunea astfel despre Pavel. Înflăcărat voiam să alerg și să văd cele ce fac, plângând căderea unora și lăudând statornicia altora, nefiind însă de față, nu mă dumiresc ce să zic. Adevărata atitudine a credinciosului când este vorba de a judeca și a lua hotărâri este aceea de a merge la fața locului, să ia seama la ce se întâmplă și nu grăbit, ci cură gaz, apoi să hotărască. Numai din auzite însă se poate ajunge la greșeli mari, chiar de neîndreptat și, de fapt, e mai bine să crezi binele decât răul despre cineva până la proba contrară. O, oh, cum aș vrea să fiu acum de față la voi, spune Pavel, și să-mi schimb glasul. Sfântul Pavel dorea să schimbe glasul, adică să-i mângâie și să-i laude pe galateni, nu numai să-i mustre. Pe el îl dorea grozav când trebuia să întrebuințeze un ton mai aspru față de cineva și o făcea greu când o făcea. Dacă el, care avea o chemare deosebită în lucrarea lui Dumnezeu și o călăuzire deosebită a Duhului Sfânt în toate privințele, și totuși nu lua hotărâri definitive, cu cât mai mult noi, care nu avem asemenea chemare și nici asemenea călăuzire, avem grijă să nu luăm hotărâri pripite și să nu judecăm cu ușurință. În versetul 21, în continuare la Galaten 4, Pavel îi întreabă, spuneți-mi voi care voi să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Dragii mei, pentru cel născut din nou din Dumnezeu, legea lui Dumnezeu devine viața lui. În mod natural, el face faptele legii așa cum un pom roditor în mod natural rodește. Nicio forță nu trebuie încează ca să rodească. Însă ar fi o nebunie să creadă cineva că pomul și-a primit existența datorită roadelor lui. Roadele vin după ce el există și mai ales după ce pomul a ajuns la maturitate. Roadele iar ar arăta doar soiul lui. Dar oare nu tot așa este și în problema mântuirii? Nu legea cu faptele ei dă viață și mântuire cuiva ci faptele sau roadele legii lui Dumnezeu, care în Noul Testament sunt numite și roadele Duhului, vin după aceea și numai ca rod al Duhului Sfânt. Ele cresc pe corpul vieții noi din Dumnezeu, ceea ce înainte nu era cu putință. Creștinul adevărat face în mod natural faptele legii, și nu numai ale legii date prin Moise, ci ale legii veșnice a lui Dumnezeu, căci legea a existat înainte de Moise și va exista în veșnicie. Prin lege nu trebuie însă a se confunda anumite rânduieli și ceremonii temporare care au survenit pe pământ. Oare dragostea, cinstea, dreptatea, curăția, umilința, Credința și altele nu sunt porunci și fapte ale legii? Și se poate închipui o viață din Hristos fără acestea? Dar să ne fie limpede în minte adevărul subliniat de Noul Testament care spune Nu prin faptele legii suntem mântuiți, ci prin harul lui Dumnezeu. Nu prin ceea ce putem face noi ci prin ceea ce a făcut Hristos am ajuns la viața veșnică. Faptele legii lui Dumnezeu se arată în viața creștină după ce aceasta există și sunt tot mai evidente în măsura creșterii ei. Tot ceea ce a putut să facă poporul Israel, care primise legea lui Dumnezeu a fost să-l pună pe cruce pe fiul lui Dumnezeu. Asta e tot ce poate face legea, fără Hristos în inimile noastre. Iar odată ce Hristos a luat chip în noi, el împlinește legea plus, mult mai mult decât legea, așa cum găsim în câteva rânduri, spunând Domnul Iisus însuși la Matei, legea spune dinte pentru dinte, dar eu vă spun. Legea spune să nu prea curvești, dar eu vă spun, și el ridică standardul la nivelul desăvârșirii dumnezeiești, ceea ce niciodată n-ar fi fost posibil pentru om. Chiar dacă omul ar fi putut împlini legea, ceea ce poporul evreu a dovedit din plin că nu se poate, dar chiar dacă ar fi putut împlini legea, niciodată nu s-ar fi putut ridica la standardul la care ne-a chemat Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. De aceea, așa cum am spus și în atâtea alte rânduri, Credincioșii care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos împlinesc legea plus mult mai mult decât atât. Legea n-a putut fi împlinită. Adevărul că legea nu poate fi împlinită ne-o dovedește din plin experiența poporului Israel. Și pe lângă experiența poporului Israel, avem chiar în scriptură declarația, mărturisirea limpede a apostolilor. Citim astfel la faptele apostolilor, capitolul 15, la versetul 10, apostolul Petru spune Acum deci, de ce spitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Ci credem că noi, adică noi evrei, ca și ei, ca și neamurile, suntem mântuiți prin harul domnului Isus. Avem aici pe întristătătorul ucenicilor, așa cum ne este prezentat în Noul Testament, pe Petru, pe cel mai zelos dintre ei, mărturisind că nici părinții lor, adică poporul evreu, și nici ei, apostolii, n-au putut împlini legea lui Dumnezeu. Și apoi ei vorbește despre lege ca despre un jug pe care trebuiau să-l poarte dar pe care nu l-au putut purta nici părinții, nici ei. Câtă nebunie trebuie să fie în mintea acelora care suntem dintre neamuri și încercăm să ținem legea pe care evreii cărora le a dăduse Dumnezeu n-au putut. Legea pe care apostolii, cei 12 apostoli, n-au putut să o țină, ei care făceau parte din poporul ales al lui Dumnezeu, și ei care numesc legea un jug, oare să o putem ține noi? De aceea apostolul Petru, prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, spune așa. Credem că noi evrei, deopotrivă ca și neamurile, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus, nu prin jugul legii. Și este interesant pentru că suntem la faptele apostolului la capitolul 15, să citim mai departe ce urmează. Cei care au citit capitolul acesta își aduc aminte, aici este primul consiliu al bisericii care se ține în prezența apostolilor și ceilalți frați. Era vorba despre un conflict ridicat în biserica din Antiohia, prima biserică creștină, unde niște iudaizanți obligau neamurile să țină jugul legii. Jugul legii pe care Petru, cum am văzut, mai sus spune limpede, N-am putut să-l ținem nici noi și nici părinții noștri. Și pentru că s-a escat conflictul acesta, ei au trimis pe Pavel și pe Sila la Ierusalim, la apostoli, și apostolii s-au strâns la un loc împreună cu ceilalți ucenici ca să vadă ce este de făcut. Și după ce s-a făcut mai multă vorbă, la versetul 22 citim că Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică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 Fiindcă am auzit că unii plecați dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră v-au tulburat prin vorbirile lor și v-au zdruncinați sufletele zicând să vă tăiați prejur și să păziți legea, noi, de deci ce vorba de apostoli, noi după ce ne-am adunat cu toții la oaltă cu un gând, am găsit cu cale să alegem niște oameni și să-i trimitem la voi împreună cu preobiții noștri Barnaba și Pavel. La versetul 27 spune...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 dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Fiți sănătoși! Iată, iubiți ascultători, că după ce Duhul Sfânt al lui Dumnezeu face mărturia prin gura apostolului Petru, că legea este un jug, un jug greu, pe care nici evrei și nici ei apostolii nu l-au putut ține, le trimite apoi în științare celor din treneamuri că tot ceea ce cere Dumnezeu este atât. Să se ferească de lucrurile idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate și de curvie, lucruri de care, spune Duhul Sfânt prin gura apostolilor, dacă vă veți păzi, va fi bine de voi. Iată că de aici a dispărut tot ceea ce privea jugul legii slăvit să fie Dumnezeu. Nu mai este nici sabat, nu mai este nici carne de porc, nu mai este nicio zis mai sfântă decât ailaltă, nu mai este nimic. Nu mai este nimic. Acela a fost un jug greu pe care poporul Israel a dovedit din plin că oamenii nu-l pot împlini, de aceea Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a venit acum și a spus: Eu, în urma jertfei Domnului Isus Hristos, împlinesc în voi legea și mult mai mult decât atât. Voi, spune Duhul Sfânt, de aceea zice aici, s-a părut nimerit Duhului Sfânt. Și nouă, la versetul 28. Deci este vorba de vorbirea Duhului Sfânt, de hotărârea Duhului Sfânt, nu a apostolilor. Duhul Sfânt s-a folosit de apostoli, da, este adevărat, dar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu spune mi s-a părut nimerit mie. Și apoi și apostolilor, pentru că îi ascultă de mine, zice Duhul Sfânt, să nu mai pun peste voi niciun fel de altă greutate decât cele ce s-au arătat, din care dispare orice este cuprins în legea Vechiului Testament. Aici este decretul pe care l-a dat Dumnezeu cu privire la ce trebuie să facă credincioșii din zilele noastre, deopotrivă evrei, ca și neamurile, în vederea mântuirii. Cuvintele pe care le-am citit mai sus, spune apostolul Petru, credem că noi, ca și ei, adică noi evrei, la fel ca și neamurile, cum spune în altă parte, în Hristos nu mai e iudeu, grec, nici altceva, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus, punct. De aici nu mai încape nimic, cine pune virgulă unde Scriptura a pus punct, se face vinovat de a trece peste ceea ce este scris și va da socoteală în ziua judecății lui Dumnezeu. Deci, atât neamurile, cât și evrei, suntem mântuiți prin harul Domnului Isus. Mai departe, după ce am văzut că astăzi mântuirea ni se dă numai prin credința în Domnul Isus Hristos, atât pentru evrei, cât și pentru neamuri, și că lângă asta nu mai este pus nimic, tot ce a fost în legea Vechiului Testament, jugul acela l-a purtat Domnul Isus, iar nouă astăzi ni se cere să purtăm jugul lui, după ce am stabilit aceste adevăruri ale Scripturii așa cum ne sunt prezentate, o să amintim că sunt o serie de credincioși care din N motive totuși mai țin încă, unele din rânduielile legii, nu toate legea, dar se țin foarte strâns de unele aspecte ale legii pe care vor să le țină și astăzi în continuare. Cuvântul lui Dumnezeu stabilește însă o normă de relații între aceia care vor să mai țină sabatul, să nu mănânce carne de porc, cât și celalți care se rezumă scurt și strict la harul Domnului Isus Hristos.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 este a lui Hristos. Citim de asemenea la roman, la capitolul 14, la versetul 2 că unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care, luați aminte, este slab, nu mănâncă decât verdețuri. Și apoi cuvântul ne spune, cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece, pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Am adus aceste texte în discuție pentru a înțelege că, în timp ce Dumnezeu are răbdare cu cei care sunt, așa cum i-a numit aici, cel care este slab mănâncă numai verdețuri, Roman 14 în timp ce Dumnezeu este îngăduitor și are răbdare cu toți, să vină la lumina că numai credința în Domnul Isus Hristos ne mântuiește Le cere acestora care se mai țin de o zi de sabat care este umbra lucrurilor viitoare Dar trupul este a lui Hristos se țin de a nu mânca carne de porc foarte bine Dumnezeu îi îngăduie și le spune așa cu alte cuvinte parafrazate Voi n-aveți voie să judecați pe aceia care mănâncă Vreți să țineți un sabat? Pentru mine îl țineți. Vreți să nu-l țineți? Pentru mine nu-l țineți. Vreți să mâncați? Pentru mine mâncați. Vreți să nu mâncați? Pentru mine nu mâncați. Dar voi care mâncați carne de porc și nu țineți sabatul, n-aveți voie să-i judecați pe cei care nu mănâncă carne de porc și țin sabatul. De asemenea, voi care țineți sabatul și nu mâncați carne de porc, N-aveți voie să judecați pe cei care nu țin sabatul și mănâncă carne de porc. Concluzia finală este că în timp ce Dumnezeu dă libertatea pentru fiecare după încredințarea Lui potrivit maturității de credință, judecă aspru pe aceea care judecă. Cuvântul ne spune la Matei capitolul 7, nu judecați ca să nu fiți judecați. Răul cel mai mare nu stă în faptul că unii n-au înțeles încă tot adevărul Harul Domnului Isus. Răul cel mai mare stă în faptul că ei judecă pe ceilalți. A judeca este foarte periculos pentru starea ta, pentru că vei fi și tu judecat. Cu măsura cu care măsori, ți se va măsura. Așadar, numai în Hristos... Se poate trăi cu adevărat legea lui Dumnezeu? Numai cei născuți din nou prin credința în Hristos pot rodi roadele plăcute ale legii dreptății lui Dumnezeu? Domnul Isus ne invită în Matei capitolul 11 la versetele 28-29 în continuare să luăm jugul lui asupra noastră și el ne spune, jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. În timp ce despre lege apostolii mărturiseau că a fost un jug greu, pe care nu l-au putut purta nici părinții lor și nici chiar ei, despre harul Domnului Isus Hristos ni se spune că este un jug, dar este un jug bun și o sarcină ușoară, Deoarece cine l-a primit pe Domnul Isus Hristos prin Duhul Sfânt este în jug împreună cu Domnul Isus Hristos, El poartă toată greutatea, noi rămânând numai împreună cu El, datorită Lui, prin Duhul Său cel Sfânt, împlinim legea Lui Dumnezeu, jugul acum este bun, este un jug bun și este o sarcină ușoară. Așadar, jugul lui Dumnezeu, legea, n-a putut fi purtat în afara lui Hristos, numai după ce a venit Domnul Isus Hristos. El, purtând jugul lui Dumnezeu, l-a făcut pentru noi accesibil și l-a făcut bun cât și sarcina este ușoară. Iubiți ascultători, încheiem aici programul G034 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, slăbind pe Dumnezeu pentru minunata cale pe care ne-a dat-o să putem purta jugul Lui, primind jertfa Domnului Iisus Hristos și rămânând în ascultare de El, așa cum El însuși, Domnul Hristos, a ascultat de tine, Tată, în vremea când a fost om, ca noi aici pe pământ. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți aceia care se deschid să primească pe Domnul Iisus Hristos ca răscumpărare pentru ei și împreună cu Domnul Isus Hristos să poarte un juc bun și o sarcină ușoară a împlinirii poruncilor lui Dumnezeu cu desăvârșire. Amin.